Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man ittaba'ahu dahhu ila yawmiddin amma ba'ad Ayuhal ikhwatu fillah Kita telah masuki pembahasan tentang Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dan telah kita jelaskan bahawa ketika kaum muslimin, kaum muhajirin mereka berbondong-bondong melakukan hijrah. Dari Makkah menuju ke Al-Madinatul Nabawiyah. Lalu kemudian tidak ada yang tinggal di Makkah dari kaum muslimin kecuali beberapa orang. Dan di antara mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anh, bersama dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anh dan beberapa sahabat yang lainnya. Hal ini disebabkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidaklah melakukan hijrah sampai beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika turun firman Allah Jalla wa ala waqurr rabbi adkhilni mudkhala wa akhrijni mukhraja sehingga ayat ini menjelaskan dan menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk berhijrah Keluar meninggalkan kampung halamannya, menuju ke al-Madinah tun Nabawiyah, di mana kaum Muslimin mereka telah menanti nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah kita jelaskan pula awal kali perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan upaya orang-orang kafir Quraisy untuk menghalang-halangi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila beliau keluar dari rumahnya sehingga mereka sempat mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dengan kekuasaan Allah jalla wa ala maka Allah tabarak taala menyelamatkan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam Sehingga beliau keluar dalam keadaan tenang dan tidak terlihat oleh mereka yang mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan Nabi Alaihissalam sempat menaburkan tanah di setiap kepala orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan mereka tidak merasa apa yang ditaburkan di atas kepala mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah kita sebutkan pula. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sempat bersembunyi di sebuah gua yang disebut dengan Gua Tsaur Kurang lebih tiga malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Lalu kemudian setelah mereka selama tiga malam di tempat tersebut Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya yang dituntun oleh seorang kafir Quraisy. Namun dia penuh amanah yang bernama Ibnu Raiqit. Lalu berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir Abu Al-Fidaa' Ibnuuddin Ismail Ibnu Umar Al-Shahir bi Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Waja'al musyriquna fi talabihi ma ila thaur. Dan datanglah orang-orang musyrik dalam mencari keduanya, yaitu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ila thaurin. Mereka mendatangnya sampai ke gua Thaur. Sampai ke gua Thaur. Mereka sempat menaiki bukit dan berada di dekat gua tsaur tempat persembunyiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada awalnya mereka tidak mencari tempat ini. Hal ini disebabkan karena gua tsaur ini letaknya bertentangan dengan perjalanan menuju ke Madinah. Kalau dari Mekkah Seseorang hendak berangkat menuju Madinah maka Gua Tsaur ini kalau seorang ke Gua Tsaur berarti dia menjauhi kota Madinah. Sehingga pada awalnya orang-orang musyrikin mereka tidak mencari ke Gua Tsaur. Dan mereka mencari jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendekati ke arah Madinah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu beliau pun Berusaha untuk mengambil siasat. dan mem, yani berusaha untuk menghindar dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy, maka beliau pun mengambil jalan yang dimungkinkan bagi orang-orang Quraisy tersebut tidak akan mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun mengambil jalan sengaja yang bertentangan dengan perjalanan menuju ke al-Madinah Al Nabawiyah untuk menghindari Melacakkan jejak orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka berdua. Namun sempat setelah itu mereka pun akhirnya melakukan pencarian sampai ke ke gua Thawr ini. Wa ma'humna kamil amakin dan mereka pun mencari yang di sekitar bukit tersebut dari tempat-tempat. Hatta -tempat. innahum maru ala babil gar. Bahkan mereka orang-orang kafir Quraisy Sempat melewati pintu gua tersebut. Jadi gua itu, ya, dia apabila seorang tidak masuki gua itu seperti turun ke bawah. Jadi mulut gua itu menghadap ke atas. Nah, mereka sempat melewati pintu gua itu. Wahdat akidah muhum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamusahibah. Pada saat mereka lewat. Kaki-kaki mereka itu bertepatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As siddiq yang berada di dalam gua tersebut. Abu Bakar melihat kaki mereka berjalan di depan mulut gua Thor tersebut. Wa Amma Allah Alaihim Bab Al-Ghar dan Allah Subhanahu Wa Taala membutakan kepada mereka mulut gua tersebut. Wahyuqal, Wallahu a'lam. Dan ada atau dikatakan, Wallahu a'lam. Inna alankabut sddat albabil ghar, wainna hamamatini ashshashat albabhi. Ada yang menyebutkan bahawa sarang laba-laba itu sempat menutupi pintu gua tersebut. Dan demikian pula dua burung merpati. Dua burung merpati mereka sempat bersarang di depan mulut gua Tsaur tersebut. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy mereka sempat melewati mulut gua tersebut dan melihat ada sarang laba-laba dan melihat dua ekor merpati yang bersarang di mulut gua tersebut, mereka mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam dalam gua tersebut sebab kalau mereka masuk ke dalamnya Tentu sarang laba-laba itu sudah jadi rusak dan tentu tidak akan mungkin ada sarang apa ada sarang merpati di situ sehingga mereka tidak mencari sampai ke bagian dalam gua tersebut namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah al-hafidh imam kasyi rahimahullah taala menyebutkan tentang riwayat ini dari bunjidan ini adalah riwayat yang sangat aneh yang ini tidak sahih Berita ini penyebutan tentang sarang laba-laba Demikian pula uh, Dua burung merpati yang bersarang Di depan pintu gua tersebut Wallahu ta'ala a'lam Fadalika ta'wilu qawlihi ta'ala Maka kejadian ini adalah merupakan Penjelasan atau penafsiran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Illa tansuruhu faqada nasarahullahu اذ اخرجوه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه واياده بجنود لم ترها وجعلت كلمه الذين apabila kalian tidak memberikan pertolongan kepada Rasulullah Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan pertolongan kepada beliau Ketika orang-orang kafir mengeluarkan beliau Beliau salah satu di antara dua orang Yang kemudian mereka berdua berada di dalam gua Lalu kemudian salah satunya mengatakan kepada sahabatnya La tahzan inna ma'ana Janganlah kamu bersedih Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita Lalu kemudian Allah jalla wa ala menurunkan ketenangan kepadanya dan menguatkan dengan tentara-tentara lam tarauha yang kalian tidak melihatnya. Ini yang menjadi syahid. Wa ayyadahu bi junudil lam tarauha. Menunjukkan bahwa di sana ada malaikat-malaikat yang menutupi pandangan orang-orang kafir Quraisy dari melihat mulut gua tersebut. Ya Dan sarang laba-laba Demikian pula sarang burung merpati Dan mereka bukanlah tentara-tentara yang tidak terlihat ya. Kalau ditafsirkan ayat ini kepada sarang laba-laba Demikian pula uh, burung merpati Yang bertelur yang bersarang di tempat tersebut Maka ini berarti terlihat Sementara ayat ini mengatakan sesuatu yang tidak terlihat Allah subhanahu wa ta'ala menguatkannya dengan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Berarti yang dimaksud di sini bukanlah sarang laba-laba. Bukan sarang burung merpati. Namun yang dimaksud adalah tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak tampak di pandangan manusia. Dari kalangan para malaikat yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan sahabatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla wa dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah dan hina. Dan kalimat Allah menjadi kalimat yang maha tinggi dan mulia. Wallahu azizun hakim. Sedangkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang demikian itu pada saat kejadian bersembunyi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, lishiddati khusyibah, ini nama role Mushrikun. Ya, disebabkan karena sangat, ya, berusahanya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nangis Abu Bakar As Siddiq ketika beliau melihat lewatnya orang-orang musyrikin di depan pintu gua itu. Khawatir beliau jangan sampai mereka diketahui tempat persembunyiannya oleh orang-orang musyrikin. Yang paling beliau khawatirkan jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertangkap. Lalu kemudian ditahan oleh orang-orang musyrikin dan kemudian mereka akan berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau menangis. Melihat kaki-kaki orang-orang musyrikin mereka melewati pintu gua tersebut. Waqala lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan. Ya Rasulullah. Law anna ahadahum nazara mawzi akadamaihi lara'ana. Wahai Rasulullah. kalaulah seandainya salah seorang mereka melihat kepada tempat kedua kaki mereka. Kalaulah seandainya salah seorang mereka melihat tempat berpijaknya kedua kaki mereka, niscaya dia akan melihat kami di sini. Karena mulut gua itu seperti yang kita sebutkan di bahagian kaki. Sehingga kalau mereka melihat saja ke bawah, maka niscaya mereka akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Kharazidh. Fakallahul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya menenangkan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Ya Aba Bakrin ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma Wahai Abu Bakar apa persangkaanmu terhadap dua orang yang Allah yang ketiga diantara mereka berdua Allah yang ketiga yang berada diantara mereka berdua dalam ayat disebutkan La tahzan innallaha ma'ana Jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kebersamaan Allah dengan kedua hambanya ini dalam artian Allah memberikan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemeliharaan kepada keduanya dari upaya orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi SAW Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Ma yakuun min najwa tlahsetin illa huwa rabbuhum, walla kamsatin illa huwa sadisuhum, walla adna min zallik walla aksar illa huwa maahum ainamaqan. Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Tidaklah ada lima orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keenam. Tidaklah jumlah mereka berkurang atau lebih dari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Itulah yang disebut dengan ma'iyatul Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan kebersamaan Allah terhadap hamba-hambanya ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut ma'iyatul 'ammah, kebersamaan secara umum. Allah bersama seluruh hamba dalam artian Allah Jalla wa'ala Mengetahui apa saja yang mereka perbuat Apa saja yang mereka lakukan Apapun aktivitas mereka Tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah Jalla wa'ala Dan ma'iyah yang kedua itu Ma'iyyatun khasah Kebersamaan secara khusus Yang konsekuensinya adalah Pertolongan Pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Dan itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. La tahzan inna allaha ma'ana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Yang selalu menemaninya. Jadi Nabi SAW tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan. Wallahu ya'asimu kaminan nasi. Allah yang akan memelihara kamu dari manusia Ancaman mereka hendak membunuh kamu Itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Bahawa Nabi SAW tidak akan meninggal Sampai beliau menyempurnakan tugasnya Menyampaikan dakwah kepada umat ini Lalu berkata Al-Hafidh Mukathir Rahimahullah Walamma kana ba'da thalath Jaa ahum abnu urayqut berrahirat ini farokibahuma. Maka tatkala telah melalui tiga malam, maka ibnu urayqut, ibnu urayqut ini yang telah disewa oleh Abu al-Siddiq untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke Madinah. Dia orang kafir, orang musyrik, namun dia diketahui sebagai seorang yang amanah, ya. Diperintahkan untuk tutup berita. Maka dia menutup berita. Tidak membongkarnya. Meskipun dia seorang yang kafir. Maka datanglah Ibnu Raikat ini. Mendatangi keduanya. Dengan membawa dua kendaraan. Maka keduanya pun mengendarai kendaraannya. Yaitu Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar Siddiq Wa Ardafa Abu Bakrin Amir bin Fuhairah. Lalu kemudian Abu Bakar itu membonceng Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang kita jelaskan sebelumnya. Dia yang mengembalangkan kambing-kambing Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Wasara Daili amamahumma ala rahilatihi. Sedangkan Adaili, yaitu Ibnu Uraikib yang menjadi penunjuk jalan. Itu berjalan di depan mereka berdua. Juga di atas kendaraannya. Menuntun keduanya. Hingga tiba di Al-Madinatun Nabawiyah. Wa ja'alat Quraisyun liman ja'a bi wahidin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu mi'atan minal ibil maka orang-orang Quraisy pun mengumumkan coba lihat jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq ini sudah dianggap sebagai teroris tingkat paling utama di antara mereka ya orang yang paling dicari ini Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sampai mereka membuat sayembara, siapa yang mampu mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an maka dia akan ditebus dengan 100 ekor unta. Dia akan mendapatkan 100 ekor unta, siapa yang mampu membawa kepalanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat karena mereka sudah putus asa enggak mampu lagi akhirnya mencoba siapa ditawarkan kepada orang-orang yang tergiur dengan dunia untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah benar apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menasihatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma apa kata beliau ah wa law anna al ummata Lalu ia datang kepada ayat dzurrukah, b-shay. L-am dzurrukah, illa b-shay. Qad katbahulillahul. Kalaulah sekiranya seluruh umat ini mereka bersatu untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali apabila itu telah menjadi sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, meskipun mereka punya persenjataan yang lengkap. Meskipun mereka memiliki alat yang serba canggih, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk tidak sampainya kebodohan itu kepada hamba tersebut, tidak akan sampai. Wa ya. alam an nama asbabka lam yakun liyukti akh. Wana akta akh lam yakuliyusibak. Apa yang menimpa kamu tidak akan terhindar darimu, dan apa yang terhindar darimu tidak akan mungkin bisa menimpa kamu. Fiatil Akhlam, Mujafatil Suhum. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam takdirnya. Akak ini memberikan rasa ketenangan kepada diri seorang mukmin, Maashirullah Khairahu Kumu Allah. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa yang dituntut bagi seorang mukmin menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai meskipun ketika seorang menjalankan perintah Allah tersebut menyebabkan dia harus kehilangan nyawa dan kehilangan harta. Dia jalankan. Dia jalankan. Nah. Ya. Kenapa? Matinya dia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Subhanahu wa ta ta'ala. Kalau Allah Jalla wa'ala menakdirkan bahwa dia, tira, dia akan terhindar dari musibah tersebut. Dia akan terhindar. Kalau Allah Jalla wa'ala menetapkan, dia tidak akan mati dalam peperangan itu. Dia tidak akan mati. Nah. Rasa percaya yang penuh keyakinan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupan seorang mukmin. Ini ma'asyarakat warahmatullahi wabarakatuh. Lihat orang-orang kafir Quraisy Bingung. Mereka ingin mencari Rasulullah SAW. Mereka ingin membunuhnya dan bahkan buat saya embara seperti ini. Siapa yang mampu membawa Rasulullah maka akan mendapatkan tebusan seratus ekor unta. Falamma marru Falamamarubihayi Mudliz. Maka tatkala mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya melewati kampung Mudliz, balsa Rabbihim surah Qatubnu Malik ibnu Jushum Syidu Mudliz. Maka ternyata Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diawasi oleh Suraka bin Malik. Dia berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan tersebut. Dan dia adalah pimpinan kabilah Mudlic. Farqi bajawadah, maka dia pun mengendari kudanya yang bagus dengan tujuan agar kemudian dia bisa menjangkau dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian menyerahkan kepalanya kepada orang-orang kafir Quraisy Dapat 100 ekor unta. Ini harapan surah Qabin Malik. Ya, jadi diberikan iming-imingan dunia. Wallahul Musta'al. Wasara fi talabihin. Lalu kemudian dia pun berjalan untuk mencari mereka. Falamma qarubamilhum. Wasami akiraatan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala surah bin Malik semakin mendekati mereka, dan bahkan dia sempat mendengarkan bacaan Qurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tetap dalam keadaan tenang beliau sambil membaca Al-Quran Al-Karim. Wa Abu Bakr radhiyallahu anhu yukfirul iltifat. Sementara Abu Bakar sedih, rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak ingin Rasulullah terluka sedikitpun. Beliau tidak menginginkan Rasulullah dimudaratkan oleh Suraka bin Malik ini. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yuktsiru Dia terus menoleh, ini semakin dekat, semakin dekat. Ya. Sementara Rasulullah tidak menoleh sama sekali, terus berjalan sambil membaca Al-Qur'anul Karim. Sementara Abu Bakar ash terus memperhatikan dari belakang Bahawa Suraka bin Malik semakin mendekat, semakin mendekat, hadharan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir jangan sampai dia melukai Rasulullah. Alaihi salatul salam. Wahai Rasulullah Alaihi wasallam, tidak ia Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh sama sekali. Terus beliau berjalan. Subhanallah, tenangnya beliau dalam menghadapi hal ini. Fakallah Abu Bakr. Akhirnya Abu Bakar ketika melihat surauka semakin mendekat. Dia pun mengatakan ya Rasulullah, hadza suraqah bin Malik qad rahiqana. Wahai Rasulullah, ini Suraqah bin Malik telah menjangkau kami, telah mendapati kami. Ketika semakin mendekat Suraqah bin Malik, fadaa'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Suraqah bin Malik agar diberikan musibah. Setelah berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakhat yada farasi fil ard. Itu kedua kaki kudanya langsung tenggelam ke dalam bumi. Ya. Dua kaki kudanya setelah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tenggelam ke dalam bumi. Ya, kalau kudanya sudah enggak bisa berlari. Bagaimana mungkin dia akan bisa menjangkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berusaha menarik, enggak bisa. Tenggelam. Nah, Fakahal akhirnya Surah Qabim Malik mengatakan, "Kad Alim tu An Asabani Bidu Aikumah. Benar-benar aku mengetahui, benar-benar aku yakin bahawa sesungguhnya yang menimpa aku ini karena doa kalian berdua. Yakin dia, tahu dia bahawa dia mendapatkan musibah ini karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faduwwallahi, tolong doakan agar Allah menyelamatkan aku." Walakum alaiyyan arud dan nas angkom dan aku memberikan jaminan aku akan menghilangkan jejak kalian berdua dari yang lainnya. Nah, aku akan menghilangkan jejak kalian dari yang lainnya. Ini yani kalau ada orang bertanya, oh, enggak ada lewat sini dah ada. Artinya dia memberi jaminan untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Kharazijik sehingga dia tidak dalam pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah ini seorang yang rahim, ya. orang penuh kasih sayang. Nah, orang yang sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Ini Rasulullah Alaihissalam. Sudah sekian tahun lamanya beliau berdakwah. Cobaan yang menimpa beliau luar biasa bertubi-tubi. Nah, bahkan sempat ditawarkan ketika beliau berdakwah di Taif, ya kan? Sempat ditawarkan oleh malaikat, kalau ingin menjatuhkan gunung pada mereka akan dijatuhkan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku berharap di antara mereka ada satu kaum yang akan dikeluarkan dalam keadaan mereka tidak menjatuhkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah. Ketika mendengarkan ucapan Syaroh Malik ini, apakah beliau mengatakan, wah oh, sudah, biar mampus kalian kamu di situ, sampai mati aja kamu tenggelam di situ? Kan tidak. Subhanallah, beliau masih berharap semoga hamba Allah ini diberi hidayah. Fada'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faudliqa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepadanya, maka dia pun dilepaskan. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatu balahu kitaban setelah dia dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya minta lagi kepada Rasulullah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong dituliskan kepadanya kitab yang di sana dia akan diberikan keamanan yang dia tidak akan diganggu sama sekali tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan kepadanya fa katabalahu abu bakrin adim maka abu bakara siddiq menuliskan di, di kulit ya sepotongan kulit kulit hewan dituliskan ya tulisan surat yang di dalam berisi pemberian keamanan kepada suraka bin malik dan ini terus dipegang oleh suraka bin malik bahawa dia tidak akan diganggu dia tidak akan disakiti ya karena dia pun telah berjanji untuk Memberikan perlindungan kepada Rasulullah dan tidak memberikan berita kepada orang-orang kafir Quraisy. Waraja ayakulinas. Setelah itu dia kembali, dia pun mengatakan kepada orang-orang ya, kafir Quraisy, Kat kufitum mahuna. Kalau lewat sini sudah cukup. Biar saya yang jaga. Ya, tidak akan mungkin mereka lewat sini. padahal mereka sudah lewat. Ya, maka dia mengatakan pada manusia, Kat kufitum mahuna. Sudah cukup di sini. Ya, kami yang yang memberikan jaminan. Nah, wakajah Musliman amah haji tulwadah dan Sulukah bin Malik ini masuk Islam pada haji tulwadah. Pada haji tulwadah dia sempat datang kepada Nabi saw. Wa da'afah ila Rasulillah saw al Kitab al Lati katabahu lahoo dan dia menyerahkan kepada Rasulullah saw tulisan yang sempat dituliskan untuknya. Di sini disebutkan bahawa yang menulis surat tersebut adalah Abu Bakar. Namun dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang menulisnya adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang menulis surat tersebut lalu diberikan kepada Suraka bin Malik, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa'adah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan atau menepati apa yang telah beliau janjikan kepada Suraka bin Malik. Iaitu memberikan jaminan keamanan kepada surakah wahwalidah liga ahlun dan begitulah Nabi saw beliaulah yang memang berhak untuk menjalankan hal ini dalam hal menepati janji Nabi saw dikenal sebagai seorang yang amanah beliau tidak diketahui mengingkari satu janji yang telah beliau janjikan kepada siapapun bahkan kepada orang yang kafir seperti Surah bin Malik yang kemudian akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirat dzalika bi khaimatay ummi Ma'bad. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dan beliau sempat singgah di dua kemahnya Ummu Ma'bad ya, ibunya Abdullah bin Mas'ud, fa qala dan Nabi SAW sempat beristirahat di siang hari Di kemah tersebut min Dan Ummu Ma'bad sempat melihat tanda-tanda kenabian Nabi SAW yang menjelaskan yang berkenan tentang kambing-kambing beliau Jadi pada saat itu Rasulullah SAW melewati dua kemah Ummu Ma'bad Lalu beliau ingin beristirahat Ketika itu masih dalam keadaan kafirah ya dia dan suaminya masih dalam keadaan kafirah maka Rasulullah SAW lewat dan kondisi ketika itu ada kondisi yang kering ya kondisi paceklik nah sementara kambing-kambing yang ada di negeri tersebut kurus-kurus tidak ada yang mengeluarkan air susu nah walhasil dalam kisah yang panjang Nah maka Rasulullah SAW meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk mengambil air susu dari kambingnya. Dia mengatakan kambing ini tidak ada susunya, tapi silakan kamu mencobanya. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan air susu yang banyak sekali, ya, sehingga cukup untuk mereka semua. Wahal bihalaban yang ketiara, lalu kemudian diperah. perah, ya, susu yang sangat banyak sekali, fisa natin mujribatin mabaharul aqul sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang paceklik penuh yang, yang kekeringan sesuatu yang sangat menakjubkan akal seseorang ya dan ini juga merupakan salah satu tanda yang menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alhamdulillah sampai di sini insyaallah yang kita bacakan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا وحفظكم الله